Lege berri untan kasu horiek kondutan hartuko dira astapenean, etxe beharra dutenak, karrikan egoiteko direnak, bazterketaren arriskoa dutenak. EH bildurentzat rentzat ezta aski, baina orti kasi behar da, bizitegien erakunde publiko baten sortzea ale egiten du, parke baten osatzeko, Marian Beitia Laran goitia EH Bilduko diputatua goizberriko gomitaginuen. Eta aldaketa hori egiteko, erakunde ezberdineke dute hemen eskuruntza etxe bizitza kontuetan, udaletatik asita, baina lidergoa gure ustetan jaularitzak eraman darko luke, eta beraz beharrezkoa da politika horren lidergo sendo bat, eta benetako politika hori egiteko ba neurri, eh, neurriak eh, ausartak hartu, eta eh, modu zentralizatu batean errealitate guztia ezagutu. Horregaitik uste genuen, eh, gaurregun dagoen errealitatea aldatu behar dela, egun baditu gobernuak, Einbat erakundeez berdin bakoitza gauza batean, gainera batere kontrol publikorik ez zutenak eta gure ustez dena batean bildu behar dago esagutu beharra dago daukagun realitatea artean Ipar Euskal Herrian EH Baiko PYO Etxe berrien txartetan donibane luitsuneko utziere gomita ginuen jakinada bizitegi pribatu hainitz utzak direla donibane luitsunen kaxik amarilabete surtean bizitegi utzak taxatuts erakunde publiko dirustatzeko dirustazeko hautua egin zuten herriko kontseiluan PYO Etxe berrien txartetan lurtatsa txar ne impusatzen saiyula jabe pribatu bati bere bigarren egoitza ukaiteagatik be justuki uh, goratzea gaintatza bat uh, esartzea uneko ogoiarena gauzatu dute estatu Frantzian, estatu frantsesana eta uneko uh, ogoieko gaintatza hori inbertitzea gero etxebizitza publikoen uh, edo sozialena uh, eraikitzeko edo lur pribatu batzuen preontatzeko janai baitu salgai direlaik beste jabe pribatu batek erosi ujetik justuki ký je Riko